בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה ע"ב, מיוסד על תורה קט בליקוטי מורן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהינו, שתעזרני לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת. ריבונו של עולם, אתה ידעת גודל התרחקותי ממך על ידי עוונותי ופשעי הרבים והעצומים מאוד עד גובי שמיים. עד אשר יודע שום דרך איך לשוב אליך. כי גשמיות אחירת החומר ותאוותיו הרעים נאחז ונדבק בי מאוד, ודעתי מתערבב ונתאחר ונתגשם מאוד. מר דעל מכול לה חוס וחמול עלי, ותן לי עצה טובה איך לחפש ולבקש ולחתור ולמצוא איזה דרך ונתיב ושביל באופן שאזכה לשוב אליך מעתה. זקני ויחמך רבים להיות רגיל להתענח לפניך באמת מעומק הלב על גודל התרחקותי ממך. ושתזכני להתקרב אליך באמת, ואהיה מתענח על זה באמת בכל עת, עד שיהיה נשבר כל גופי על ידי כל הנחה והנחה. ואזכה על ידי הנחותיי להוציא ממני הרוח והאבל לדי סטרא ולהכניס בקרבי רוח והאבל לדי ועל ידי זה אזכה לעקור ולהפסיק חבל הטומאה שנקשר בי ברמתי הרבים. ותעזרני מהרש אזכה להפסיק ולנתק עצמי לגמרי מחבל הטומאה. ואדבק והכשר עצמי בקשר אמיץ וחזק לחבל הקדושה אלו, אל מעד ולנצח נצחים. ותפסיק ותגרש ותבטל ממני מגופי ונפשי ועורכי ונשמתי כל מיני טומאות וסטרי נוחרני. ותקרבני ותקשרני בהחמיך לחבל הקדושה באמת, בקשר אמיץ וחזק מעתה ועד עולם. ומעתה תמשיך עלי חיים טובים וארוכים דרך החבל שבקדושה. ותחוננו מאיתך שפע טובה וברכה, ורחמים וחיים ושלום וכל טוב. חיים אמיתיים, חיים דקדושה, חיים שיש בהם יראת שמיים. חיים שנזכה בהם לתשובה שלמה באמת ולעבוד אותך תמיד, ולהתדבק בהם בחי החיים. אל חי חלקנו, צורנו, אחיינו באור פניך, הקימני ואחיה חיים דקדושה. עוזרני וחונני ודבק ליבי במצוותיך, זכני להיות דבוק בך תמיד לעולם ועד. ותשמרני ותצילני ביחמיך מהנחות דשיא את רעך, שלא יצא ממני אבל והנחה אל תאוות עולם הזה ועליו חס ושלום. רק כל הנחותיי וגעגועיי ותשוקתי יהיו רק לשמך ולעבודתך, להתקרב אליך באמת, ואזכה להתדבק בך תמיד, ויקוים ממקרא שכתוב, ואתם הדבקים בה' אלוהיכם, חיים כולכם היום, אמן ואמן.